Haideți acum să ne pregătim pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, în această dimineață, am toată convingerea că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și, după cum ați observat, spre sfârșitul anului, Domnul mi-a pus pe inimă să discut despre și să predic despre câteva aspecte practice care, pentru noi, sunt foarte importante. Am vorbit de importanța postului și am discutat cu mai multe persoane și mi-au spus, frate, poate ar trebui mai mult să învățăm despre această lucrare care ne stă la dispoziția noastră și prin care putem să activăm puterea lui Dumnezeu în viețile noastre și în lucrarea pe care o facem. Apoi, duminica trecută, am vorbit despre mulțumire, cum noi ar trebui să avem o atitudine care să țină de caracterul nostru, o trăsătură de caracter, să fim mulțumitori pentru toate lucrurile în orice situație. Stând de vorbă cu familiștii mai în vârstă, mi-am dat seama că am fost frustați, generația noastră, am fost frustați de foarte multe informații pe care tânăra generație le are la ora actuală și pe care poate nu le bagă în seamă. Și de aceea când prindem ocazia, ne informăm și de multe ori regretăm și zicem dacă ni s-ar fi spus la vremea potrivită nu se întâmpla cu tare, nu aveam experiența cu tare și în mod special când m-am pregătit pentru întâlnirea care am avut-o cu adulții săptămâna trecută, mi-am dat seama că sunt lucruri în viața noastră atunci când suntem tineri, nu le băgăm în seamă, dar ele se acumulează și refulează în viața noastră când deja coborâm pe deal în jos, când deja soarele anunță că se apune. Și atunci ne dăm seama și zicem, de ce n-am aplicat eu principiile lui Dumnezeu în viața mea? De ce nu m-am interesat de aceste principii? Și vreau să vă spun că în Duminica aceasta va fi un preludiu a ceea ce va urma în duminica viitoare, unde va fi cu un aspect practic foarte important în ceea ce privește viața noastră. În această dimineață vreau să deschid subiectul acesta și să vorbesc despre ființa umană, despre om, despre noi. În psalmul 139, începând cu versetul 13, psalmistul David exprimă și spune...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 Sunt o ființă atât de minunată. Într-adevăr, oamenii de știință au căutat prin investigațiile lor și experiențele lor de laborator, prin capacitatea științifică și tehnică care există la ora actuală, să cerceteze și să pătrundă ființa umană. Și în majoritatea cazurilor, rezultatul acestor cercetări și experiențe este expresia în care ei încearcă să cuprindă aceste rezultate. Ființa umană este o ființă atât de complexă, este o ființă atât de minunată. Am descifrat câteva lucruri, din componența și funcționalitatea ei, dar suntem departe de a cunoaște în realitate ce este omul. David a concretizat în procesul lui verbal de studiu și a spus Sunt o ființă minunată! Este ceva extraordinar! Mintea mea, capacitatea mea de investigare, inteligența mea, rațiunea mea nu poate să pătrundă imensitatea, volumul și cantitatea extraordinară a binecuvântărilor pe care Dumnezeu l-a implementat în ființa noastră. Noi suntem creați de Dumnezeu. Cartea Genesei ne spune că Dumnezeu a creat pe om într-un mod diferit față de care a creat animalele, plantele și alte lucruri de pe pământul acesta. În creația umană, Dumnezeu s-a implicat în mod personal. Am fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat la creierea noastră și El este acela care a implementat în ființa noastră o entitate asemenea Lui, triunitară. Și suntem făcuți de Dumnezeu, trup, Suflet și Duh. Prin capacitatea entității denumită Duh sau Spirit, noi putem să luăm legătura, suntem interfața între ființa noastră și lumea spirituală. Este antena cu care noi recepționăm lumea spirituală din jurul nostru. Este capacitatea cu care Dumnezeu a binecuvântat ființa noastră ca să putem lua legătura cu lumea nevăzută, imaterială. Trupul nostru, pe de altă parte... Este interfața dintre ființa noastră și lumea materială. Este legătura pe care o facem între noi și lumea materială în care Dumnezeu ne-a pus pe pământul acesta. Și prin cele cinci simțuri ale noastre... Noi putem să percepem lumea materială și putem să informăm sufletul nostru despre tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în lumea materială. Și este foarte interesant atunci când citim modul în care Dumnezeu l-a creat pe om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 avem de-a face cu țărâna, cu elementele chimice ale pământului, ale locului în care Dumnezeu ne-a pus planeta pământ. Și apoi, peste aceste elemente chimice, la care mâna lui Dumnezeu a lucrat pentru a le organiza și pentru a da o formă oarecare, cuvântul ne spune că Dumnezeu a suflat suflare de viață. Deci avem o entitate de pe pământ materială și o entitate care vine de la Dumnezeu de natură spirituală. Combinarea acestor trei entități, suflare de viață, duh care vine de la Dumnezeu și pământ, țărână, elemente chimice care au format trupul nostru, în simbioza aceasta a rezultat sufletul care a devenit viu. Și ceea ce a dat valență elementelor chimice... Este suflarea de viață de la Dumnezeu. Când această suflare de viață se retrage, pământul, țărâna, se întoarce în țărână. Elementele chimice ale ființei noastre se integrează din nou în circuitul chimic al acestui pământ. Apoi, alături de faptul că Dumnezeu ne-a creat o ființă triunitară, Dumnezeu a implementat în ființa umană câteva lucruri foarte importante. De la început, când Dumnezeu l-a creat pe primul om, Adam și apoi Eva, omul a fost creat perfect. N-a fost creat cu niciun defect la picior, cu niciun defect la mână, cu niciun defect în niciunul din organele interne sau externe care caracterizează trupul uman. Toate au fost făcut așa cum știe să lucreze Dumnezeu, perfecte. Al doilea lucru foarte important este că ființa umană se deosebește de celelalte ființe de pe pământul acesta prin faptul că a fost creată o ființă inteligentă, rațională. O ființă care poate deosebi binele de rău. O ființă care poate judeca, care poate înțelege. Apoi, al treilea lucru foarte important, ființa umană a fost creată de Dumnezeu ca fiind veșnică. Aș vrea să privești la aspectul acesta cu toată bucuria și cu toată încrederea. Pentru că viața, existența noastră, nu se sfârșește la mormânt. Aceasta este nădejdea creștină. Viața noastră nu se sfârșește la mormânt. Noi suntem ființe veșnice, create de Dumnezeu ca să trăim veșnic, e drept, avem alternativa și posibilitatea de a alege unde să ne trăim veșnicia, încă de pe pământul acesta. Și aici este punctul cheie pe care aș vrea să-l înțelegem în această dimineață. Dumneata și eu, că trăim pe pământul acesta, Putem să determinăm destinul nostru unde ne vom petrece veșnicia, cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. În funcție de poziția pe care tu o iei față de cuvântul lui Dumnezeu, față de chemarea lui Dumnezeu, față de provocarea lui Dumnezeu, față de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta, în funcție de această decizie și de viața pe care tu o trăiești înaintea lui Dumnezeu, îți vei petrece veșnicia cu Dumnezeu. În raiul lui Dumnezeu, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, sau departe de Dumnezeu, acolo unde nu există Dumnezeu, iadul. Unde Satan, așa cum spunea Ted, încearcă să-i amagească pe oamenii din jurul nostru și să le spună, nu va fi chiar așa de rău. vor fi circunstanțe atenuante, vor fi momente în care vă veți bucura. Și tot felul de supoziții de genul acesta care diavolul încearcă să le insufle în viața oamenilor. Un alt lucru care Dumnezeu a implementat în ființa umană este capacitatea de a comunica cu Dumnezeu. Cuvântul ne spune că Prima familie a beneficiat din plin de această posibilitate de a vorbi gură cu gură față de Dumnezeu, de a se întâlni cu Dumnezeu, de a vorbi cu Dumnezeu, de a-și exprima părerea înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este ceva deosebit. Și este bine să reținem aspectul acesta pentru că Vom vedea în urma unei nechipzuiri, neatenții pe care primul om a experimentat-o. Această capacitate a fost tăiată, a fost frustată, s-a întrerupt această legătură. Și apoi ființa umană este o ființă în care Dumnezeu a implementat funcția reproducerii. Nu mai trebuie ca Dumnezeu să creeze cu mâna lui oamenii, ci de la prima pereche oamenii au fost implementați cu această funcție de reproducere și se reproduc generație după generație. Dar în procesul reproducerii, și aici aș vrea să înțelegem, este implicat Dumnezeu.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 Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau, are Dumnezeu evidențele Lui. În cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele care mi-au fost rânduite de tine. Crezi lucru lucrul acesta? Că nu ești la voia întâmplării. Am avut ocazia să discut cu persoane care sunt timorate, sunt stresate, sunt poate chiar în depresie pentru că au aflat că părinții lor nu i-au vrut. Sau sunt persoane care au aflat că părinții lor în loc de fată au vrut băiat, în loc de băiat au vrut fată. Și când au aflat lucrul acesta, vezi cum Duhul respingerii îi atacă și creează complexe de inferioritate în viața lor. Aș vrea în această dimineață să înțelegi că peste voința părinților tăi și peste dorința lor există o voință supremă. Există un coordonator care coordonează fiecare viață care a venit pe pământul acesta Și acesta este Dumnezeu Dumnezeu care te înregistrează în momentul în care ovulul a fost fecundat În momentul acesta tu ești o ființă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a planificat zilele nu ești la voia întâmplării, nu ești un fulg sau o frunză spurberată de vânt încoace și încolo. Tu ai un început și un sfârșit pe pământul acesta, dar tu ești o ființă veșnică. Și cer ca Duhului Dumnezeu să mângâie, Duhului Dumnezeu să întărească sufletele care au fost respinse de părinții lor și voi să nu mai luați asupra voastră această respingere și să aveți credința că Dumnezeu a vrut ca voi să fiți băiat sau fată. Dumnezeu a avut voința și voința lui s-a înfăptuit ca voi să vă nașteți și să fiți pe pământul acesta. Așa că imaginea ta de sine nu mai poate să fie atacată, călcată, afectată de acest duh al respingerii. Deci Dumnezeu ne-a creat o ființă minunată. Dar uitându-ne la noi, vedem că ne dore ficatul, avem probleme cu circulația, avem probleme cu tensiunea, când deja... Soarele începe să pună te dor încheieturile, te îngudor tot felul de lucruri și ne punem întrebarea cum am ajuns în această situație. Și e simplu. Trebuie să înțelegem că de la această perfecțiune în care Dumnezeu a creat pe om, datorită căderii în păcat a lui Adam și Eva, condiția ființei umane a fost modificată. Datorită păcatului, spune apostolul Pavel, moartea a intrat între oameni. Datorită păcatului durerea, suferința, boala a căzut peste trupurile noastre. Datorită păcatului, sufletele noastre au fost mutilate. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 4, vom rămânea mirați de această mutilare a sufletelor noastre care s-a produs în urma păcatului care a început să acționeze în mod genetic în ființele noastre. Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. Fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimelor, ei și-au pierdut orice pic de simțire. S-au dedat la desfrânare și să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Sub pedeapsa păcatului Adamic, ființa umană a degenerat, a fost distrusă de la nivelul la care Dumnezeu a creat-o. Și la nivelul trupului nostru ne-am îngemănat cu suferința, cu boala și în final cu moartea. Și de la Adam încoace, de când el a păcătuit, Orice ființă umană care se naște pe pământul acesta moare. Aceasta este legea lui Dumnezeu ca urmare și ca pedeapsă a păcatului care a devenit și a fost implementat în mod genetic în toate generațiile care au venit de atunci. La nivelul sufletului nostru, mintea este întunecată. Nu putem să pricepem adevărul de minciună. Poate vă uitați în jurul dumneavoastră și vedeți oameni care încă trăiesc sub imperativul acesta, având mintea întunecată. Nu realizează adevărul. Nu pot înțelege. Lucrurile lui Dumnezeu sunt duși în eroare de orice fel de vând de învățătură. Nu pot să distingă adevărul de minciună. Apoi, așa cum arată Apostolul Pavel, inima este împietrită. Voința este legată. Oamenii devin robi ai păcatului. De multe ori, chiar dacă se trezesc, chiar dacă sunt deșteptați de cei din jurul lor, ei ar încerca să ia o decizie, ar vrea să schimbe ceva, dar nu pot să schimbe. Pentru că sunt robi ai ipatimilor, a păcatelor, care a pus stăpânire pe viața lor. Apoi, este foarte interesant cum Apostolul Pavel spune... Că oamenii aceștia ajung fără pic de simțire, emoțional. Ei nu simt realitățile vieții. Ei plâng când ar trebui să râdă și râd când ar trebui să plângă. Sunt dezechilibrați emoțional. Și în mod special, din viața acestor oameni, lipsește pacea, lipsește liniștea, lipsește încrederea, lipsește fericirea cu un cuvânt. Apoi, la nivelul Duhului, relația cu Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu, comunicarea cu Dumnezeu este întreruptă. Dumnezeu n-a rămas pasiv la această stare. Încă odată cu căderea în a lui Adam și Eva, Dumnezeu a stabilit un plan al restaurării omului. Un plan al mântuirii omului. Și acest plan... Dumnezeu vrea să-l aplice în viața noastră a fiecăruia, Dumnezeu vrea ca fiecare om, indiferent de generația care a fost și care vine, vrea să beneficieze de acest plan al mântuirii. Și planul lui Dumnezeu este foarte categoric. În continuare, Apostolul Pavel, în Efeseni, în capitolul 4, descrie strategia lui Dumnezeu și planul de mântuire a lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu vrea să restabilească legătura dintre El și Duhul nostru. Duhul nostru, spuneam la început, este interfața dintre noi și lumea spirituală. Și Dumnezeu cercetează Duhul nostru prin puterea Lui, prezența Lui, lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea Cuvântului Său, care este o lucrare spirituală și care se îndreaptă spre Duhul nostru, pentru ca ușa care a fost închisă privind comunicarea cu Dumnezeu să se deschidă și antena spirituală a omului să se ridice și el să poată lua legătura cu Dumnezeu. Și în momentul în care stabilești legătura cu Dumnezeu, te vezi cine ești tu și îl vezi pe Dumnezeu, recunoști starea ta de păcătoșenie și vii înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, sunt un păcătos, Tu ești un sfânt, nu pot să stau înaintea Ta. Te rog, Doamne, iartă-mă, curățește-mă și mesajul lui Dumnezeu este... Pentru tine am plătit plețul cel mai mare, pentru că este dorința mea să fiu în legătură cu tine. Vreau să comunic cu tine, așa cum am comunicat cu Adam în grădina Edenului, vreau să comunic cu tine. Iertarea mea prin sângele Fiului meu, Isus Hristos, este posibilă. Eu am plătit plata păcatelor tale. Tu ești și poți să fii un răscumpărat. Tu poți din nou să ocupi o poziție prin care să comunici cu Dumnezeu. Apoi restaurarea lui Dumnezeu merge la nivelul sufletului nostru. Și cuvântul ne spune în mod special Apostolul Pavel, ne spune că Dumnezeu luminează mintea noastră, aprinde luminea Lui. Lumina lui Dumnezeu strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Dumnezeu nu face risipă de energie, de dragoste, de lumină, ci lumina lui este îndreptată spre locurile întunecoase din viața mea și vrea să le lumineze. Mintea noastră devine luminată și parcă ne trezim dintr-un somn și zicem, unde am fost până acum? Cum de n-am realizat lucrul acesta? Cum de n-am înțeles aceste principii ale lui Dumnezeu? Le-am neglijat și le-am călcat. O, mă simt atât de bucuros să le înțeleg și vreau să le aplic în viața mea. Apoi, la nivelul voinței noastre, voința noastră este descătușată. Noi nu mai suntem robi ai păcatului. În Romanii, în capitolul 8, Apostolul Pavel ne spune că noi am fost eliberați și noi devenim stăpâni pe noi înșine și putem să decidem pentru viața noastră. Tu, cu acceptul tău, cu dorința ta, Pot să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, patima aceasta mă robește de atâta vreme, vreau eliberarea ta. Lucrează, Doamne, în puterea harului tău, pune puterea sângelui tău și curăță, Doamne, în creierul meu ceea ce generează această patimă, luminează orice spot întunecat. Și dăm pacea și liniștea ta ca să mă pot bucura și eu de binecuvântările tale. Și Dumnezeu este acela care lucrează cu puterea Lui în viețile noastre. El eliberează voința și spune Apostolul Pavel, El ne dă voința și înfăptuirea. Și te vezi capabil de a te stăpâni te veți capabil și îți dai seama că numai puterea lui Dumnezeu, că nu fenomenul de îmblânzire, nici experiențele tale, nici puterea ta, ce este puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața ta. Mi-am de o experiență pe care am avut-o când eram la biserica numărul 1. A venit un colonel de armată. Și pe vremea respectivă nu se putea da în public cine este, a fost civil și ce a putut să facă el? ne-a dat un bilet și a zis, vă rog rugați-vă pentru mine ca să scap de viciul fumatului și a băutului, pentru că sunt în pericol de a fi dat afară din serviciu datorită acestor vicii și sănătatea mea este în pericol. Și mi amintesc că ne-am strâns... Doar trei. Am pus mâna peste biletul acela și ne-am rugat peste el. După două săptămâni am primit o scrisoare prin care omul acesta ne spunea experiența pe care el a avut-o. Spunea, luni m-am dus la birou. Secretara care era obișnuită cu modul în care să mă servească a pus în ceasca de cafea mai mult decât cafea țuică. Și apoi a turnat cafea să fie de culoare închisă. Dacă cineva vine să veadă că beau cafea, cu toate că mirosul nu putea să-l elimine. Și spune, mi-am aprins țigara în prima oră, înainte de a mă apuca de lucru. Și când am aprins această țigară. Am început să tușesc, m-am dus la toaletă, am vomitat și mi-am dat seama că nu mai suport fumul de țigară. Am vrut să beau din ceașcă și am simțit că mă strânge de gât și n-am mai putut bea. Mărturisea el după două săptămâni, au trecut două săptămâni și n-am mai fumat nicio țigară și n-am mai băut nici un fel de alcool. Frații mei, am văzut minuni. Când eram aici la școală, la, la liceu, aveam un portar care în ultimul an s-a întors la Domnul. Patru ani de zile ne-a văzut cum ne încolonam, pentru că nu trebuia să se știe unde mergem. Aveam o înțelegere cu pedagogul și el spunea, du-te la biserică, dar încolonează-i așa cum ați merge la meditație. Și mergeam în coloană la biserică. Și omul acesta, portarul, știa de înțelegerea pe care o aveam eu cu pedagogul. Și în ultimul an, mi amintesc că a venit la biserică și Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit și s-a întors la Domnul. După ce s-a întors la Domnul, a urmat o luptă extraordinară pentru că nu se putea lăsa de fumat. Venea la biserică și fuma în continuare. Și într-o dupămasă, când era mai liber, a zis, sincer, era un om bătrân. Și noi eram niște copilași în jurul lui. A zis, veniți și rugați-vă pentru mine să scapă de viciul acesta. Și ne-am rugat. Sincer vă spun, nu știu câtă credință am avut noi, dar pentru că ne-a rugat să ne rugăm pentru el, am făcut lucrul acesta. Din momentul respectiv, omul acesta n-a mai fumat și l-a urmat pe Domnul cu toată ființa lui. Frații mei! În momentul în care noi venim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și cerem eliberarea lui Dumnezeu, cerem intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în viața noastră și suntem ferm convinși că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, credința noastră ne ajută să scăpăm din această închisoare a celui rău. Eliberarea lui Dumnezeu nu întârzie. Și binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste viețile noastre. Sufletul nostru este eliberat. Voința noastră este scăpată, descătușată și noi devenim stăpâni pe noi înșine. Apoi, în ceea ce privește emoțiile noastre. Apostolul Pavel spune că omul care... Trăiește în păcat, în natura lui păcătoasă este fără pic de simțire. Adică emoțiile sunt legate, el nu poate să simtă, nu se poate bucura cu adevărat. Se bucură de lucruri care poate în mod temporar aduce satisfacție, dar imediat îl părăsește această bucurie. În momentul în care tu îl primești pe Isus Hristos în inima ta, tu ai o posibilitate prin care emoțiile tale să fie eliberate. Să simți pacea cu adevărat. Nu vă îngrijorați de nimic, spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 4, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și ascultați ce urmează, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. Până acolo merge intervenția lui Dumnezeu la nivelul gândului, la nivelul emoțiilor. Dumnezeu îți rezolvă aceste dezechilibre care sunt în viața ta. Aș vrea să înțelegi în această dimineață că planul mântuirii lui Dumnezeu pentru sufletele noastre este un plan deosebit. El vrea ca mintea noastră să fie luminată, voința noastră să fie descătușată și Emoțiile noastre să fie eliberate și noi să trăim ceea ce Dumnezeu a destinat pentru noi să trăim, bucuria, pacea, binecuvântarea, încrederea, să ne bizuim pe Dumnezeu și să nu ne fie frică de nimic, ci să mergem înainte sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate vei zice, m-am predat Domnului și încă n-am ajuns la nivelul acesta. Vreau să spun că mântuirea este un proces, că mântuirea începe de la un nivel și apoi sufletul nostru este mântuit zi de zi într-o entitate mai mare sau mai mică, în măsura în care noi ne predăm și îl urmăm pe Dumnezeu. Pentru că dorința lui Dumnezeu este să fim eliberați complet. Dorința lui Dumnezeu este ca orice legături nedumnezeiești din viața noastră să fie rupte orice blesteme peste viața noastră să n-aibă nicio putere asupra vieții noastre. Dumnezeu vrea ca peste viața noastră orice transfer generațional să fie întrerupt și de la noi încolo generațiile care urmează să nu mai fie sub jugul, sub imperativul acestor lucruri distrugătoare care poate au acționat asupra vieții noastre datorită transferului generațional de la părinții noștri și de la strămoșii noștri. Voia lui Dumnezeu este ca noi să avem un viitor și o nădejde și să știm unde este destinația noastră. Să știm, să avem toată încrederea, dacă vine un accident, se întâmplă cum a făcut fratele Marinău. Și-a făcut necrologul. Și spunea păstorul care a vorbit, încă așa ceva n-am mai întâlnit, ca cineva să-și facă cavoul înainte și să-și facă necrologul înainte. Nu știm noi ce se întâmplă. Când ieșim din casă, nu știm ce se întâmplă. Nu știm ce se întâmplă în ziua de mâine. Dar este foarte important să fii pregătit în orice circunstanță și în orice situație vine sfârșitul să nu te sperii ci să te bucuri de tot ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru tine de zilele pe care Dumnezeu ți le-a dat. Al treilea lucru de care beneficiem noi ca și ființă umană în planul de mântuire a lui Dumnezeu este trupul nostru. Frații mei, trupul nostru suferă din cauza păcatului și ne-am îmbrăcat în natura firească păcătoasă. Și Apostolul Pavel spune că este omul acesta firec, firesc al nostru, care în momentul în care planul de mântuire a lui Dumnezeu se exercită asupra vieții noastre, îmi place atât de mult cum Apostolul Pavel spune și vreau să vă citesc lucrul acesta. În Efeseni, în capitolul 4, pentru că este foarte interesant, cum spune. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Orice faptă, orice obicei care nu corespunde principiilor lui Dumnezeu, să le dai jos așa cum te dezbraci de o haină și să spui: e murdară și nu mai îmbrac altul, refuz să mă mai îmbrac cu această haină și să te îmbraci cu hainele neprihănirii care ține de omul nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Adevărul îți dă puterea aceasta să te dezbraci de tot ce nu este dumnezeiesc și să te îmbraci în omul nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că fenomenul acesta are repercursiuni foarte puternice în viața noastră. Pavel spune în Romanii, în capitolul 8, versetul 23 și 24, așteptăm fierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în aceasta am fost mântuiți. Filipeni, capitolul 3, versetul 21, el va schimba Trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Aleluia! Frații mei, vreau să vă spun că trupul nostru, în momentul în care noi ne apropiem de Dumnezeu, în momentul în care Duhul nostru stabilește legătura cu Dumnezeu și în sufletul nostru începe să lucreze cuvântul și puterea Duhului Sfânt, Trupul nostru beneficiază de aceste binecuvântări la nivelul sufletului și la nivelul Duhului. Ascultați ce spune Proverbe, capitolul 14, versetul 30. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Deci în momentul în care scapi de neiertare, în momentul în care scap de ură, în momentul în care scap de ceartă, de bârfă, de toate aceste lucruri care țin de firea pământească și sunt roadele firei pământești, în momentul în care te dezbraci de aceste lucruri, nu numai la nivelul sufletului tău simți ușurare, pace și liniște, dar trupul nostru are și primește sănătate oameni care au fost bolnavi de cancer și s-a constatat că cancerul a fost ca urmare a neiertării, în urma proclamării iertării peste, peste persoanele pe care nu le-a iertat de o bucată de vreme, au fost eliberați nu numai la nivelul sufletului, trupul s-a vindecat. Te vindeci de ulcer duodenal în momentul în care tu mărturisești lucrurile care produc stres în frața ta, frământare ce vii înaintea lui Dumnezeu și ești eliberat și pacea lui Dumnezeu inundă ființa ta, stomacul tău se destinde, rana din stomacul tău se vindecă pentru că Dumnezeu lucrează în planul mântuirii nu numai la nivelul Duhului, nu numai la nivelul sufletului, dar și trupul beneficiază de lucrul acesta. Și mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Isaia 53 că Iisus Hristos a luat pe cruce boalele noastre, suferințele noastre, ca o consecință a păcatului și le-a purtat. Și în momentul în care tu vii înaintea lui Dumnezeu, trupul tău poate să beneficieze de vindecare, poate să beneficieze de eliberare. Suferința pleacă din trupul tău. În momentul în care tu te cuplezi cu Dumnezeu, prin credință, Dumnezeu lucrează în viața ta. Și nu numai atât. Vântului Dumnezeu ne spune că în final, trupurile noastre vor fi mântuite. Trupurile noastre vor fi restaurate. Trupurile noastre vor învia. Asta este mântuirea finală a trupului nostru. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Romani 8 cu 18. Cel ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Frații mei, stimați creștini, aș vrea în această dimineață să vii înaintea lui Dumnezeu conștient de aceste realități. De ceea ce poate să lucreze mântuirea lui Dumnezeu în viața ta, la nivelul Duhului tău, să ai o legătură cu Dumnezeu, să nu trebuiască să mergi tu să cauți vrăjitori sau proroci. Dacă Dumnezeu vrea să-ți vorbească, îi trimite pe proroci la tine sau îți vorbește în ție direct, pentru că... Restaurarea și lucrarea Lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea Duhului nostru este să comunice direct cu noi. Exact. Noi să-i auzim vocea Lui, să fim siguri că El ne vorbește și apoi exact. noi să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne vorbește și să aplicăm în viața noastră binecuvântarea Lui Dumnezeu. Este gata să se reverse peste noi. Nu vă fie frică de moarte, pentru că noi trecem de aici, dincolo. Este puntea și anticamera prin care trecem în veșnicie. Dacă ți-ai asigurat veșnicia de aici și ai încheiat legământul cu Dumnezeu, și, -și -ai, ai trăit viața după principiile lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corintenii, în capitolul 5, tu ai o adresă precisă la care mergi. Așa cum ai un număr și o casă și un apartament aici și poți fi identificat, există un loc care te așteaptă, care e locul tău, care nu e făcut de mână, ci este făcut de Dumnezeu. Și te așteaptă să nu-ți mai fie frică de moarte, dar trăiește viața. Apostolul Pavel spune, dacă auzim și înțelegem aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne, să stăm înaintea Ta și să beneficiem de această mântuire la nivelul Duhului, la nivelul sufletului nostru. Vă spun, nu descurajați, este un proces. Nu dintr-o dată suntem eliberați, mai experimentăm lucrul pe pământul acesta, dar în măsura în care te predai Domnului și ai legătura cu Dumnezeu, Sufletul nostru devine eliberat, mintea noastră este luminată mai tare, emoțiile noastre trăiesc adâncimea simțirilor relației cu Dumnezeu. Voința noastră este descătușată și noi putem decide pentru noi înșine ce să facem și ce nu să facem. Și mai mult, la nivelul trupului poți beneficia de restaurarea lui Dumnezeu poți beneficia de vindecarea lui Dumnezeu și vom beneficia din vierea din morți. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrul acesta. În încheiere, în această dimineață, aș vrea să te provoc și dacă n-ai siguranța vieții veșnice și dacă n-ai siguranța că Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în tine și din pricina Duhului lui Dumnezeu, trupul tău, Va fi înviat din morți, așa cum Iisus Hristos a înviat și tu vei învia la rândul cetei tale. Dacă n-ai această certitudine, în această dimineață este momentul cel mai potrivit să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am păcătuit, sunt păcătos, am urmat natura firească a strămoșului meu, Adam, și n-am înțeles chemarea ta, n-am înțeles provocarea ta până astăzi, dar astăzi vreau să vin la tine și vreau să îmi predau viața în mâna ta. Dacă poate ți-ai predat viața în mâna Domnului și ai fost așa 50-50 și ai zis, Doamne, cât îmi dai, atât ați fac. Și n-ai fost motivat de dorința, de a-L sluji pe Dumnezeu din toată inima ta, pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Ceea ce El a făcut pentru tine te motivează să faci și tu. Și n ca Dumnezeu să-ți dea întâi și apoi tu să faci. În această dimineață poți să vii înaintea Domnului cu toată sinceritatea și să-I spui lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie ca mântuirea ta să se extindă mai rapid mai profund în viața mea, să atingă puternic și să lumineze mintea mea, să lumineze emoțiile mele și voința mea, Doamne. Descătușează-mă, rupe orice legături care mă mai țin, pentru că vreau să fiu liber pentru tine. Dacă trupul tău este afectat și ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu, fă apel la puterea șerfei lui Isus Hristos. Cere puterea sângelui Lui Isus Hristos peste ranele tale, peste emoțiile tale rănite, peste trupul tău, peste boala ta și cere Domnului. Doamne, în numele Lui Isus Hristos cer vindecare, cer eliberare, cer Doamne ca Tu să mă pregătești pentru ceea ce ai în plan pentru viața mea. Și Domnul este Cel care va asculta rugăciunea ta. Aș vrea să rostești după mine în fiecare din cazurile în care le-am prezentat.